من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَ رَائِكُمْ لِنَّا خَلَ اللَّهُ سَنْعَاكُمْ نَنِيَا تِنُو دَمَا قَبَلُ سَرَ مُنَا سَبَتْ وَازِحْتِي فَرُوندَا يَوْنَ مُنَا اللَّهَ تَلَا اللہ دلہ پہ ونبر لی گی اویسر دعوت قبول کی ورنہ تکالیب و مصیبتن پہ راو لیچے اللہ تروجو کی ورنہ بیاو اللہ دیل ور کی نعمتن گی اوہ پر اکے اللہ دلہ رہی کی اوہ دا سکار و سروں پہ جبا قطعہ دادر قوم اللہ جیل دا قوم اخیری قصد دادر اخیری قصد اللہ دلہ تباہ دعیب نوالی تریام کنی طبا و برباد کیا و دول پڑو لختمی مدان السابقه فهمون یو نمونه او صلی اللہ تعالی موجوده کافی رو تا پیغمبر بخلوانی دا خبر بیانی جی پیغمبر دیتا ہوا ہے چکو اللہ تعالی قادر دے کجره اغا والی تاسو ما دا خبر را گئے ک چرې الله والی استادو او ردل واخده او ختم کی وا ابسعکم او استادو دلبو زاینه یلی ختم کی وختم علی قلوبکم او استادو فزون باندي مهرون اوئی نمن الہو نائر الله یاتیک به بیا څوک د بل اعلان د دا درېواله نعمتونه تاسو ته درک نغه اجازه خدايا د نن لوی نعمت او طاقت الله تعالی انسان دا ورکړي دغه نعمت په دې باندې انسان د بدن د نظام روان په دې باندې د خیر خبره او نور حاصلې او شر خبره چې ول الله نه نه نه او بلز ترکی نی و دیوانی نو حاصلی کیا و شر نو زانتی نو بچ کی او بلز لده چه دا خیر دا حصول دا پار او د شرد دا پکول دا پار بدن کی انتظام جوڑے هر اندام تاڑا ورکی اغا اغا سکار کئی یا دیپائی کئر کئی یا دا پلاہ و بیبود والا کئی دا پلاہ و بیبود یا نی بد بعد نه په عزت کوي وګوره کا الله دنا دک دا وغن تا کا دو اخ یو دستر کو تا کا تو اخ یو فهم محمد کی پېش یې نه پويګه مثال لری وروشي ظلم به کار شي نو من الهو لا اله الا الله یاتیب مین دا غری والا نن متن ب بیا تاسوتا د اللهنا علو سو دک نو مقصد دا دي چې د اللهنا علوا دا سه حکمت والا او دا سه صنعت مختار او دا سه قدرت والا بل ذات نشته چې دا دري والا الله منکرست د هر مشرکان نګورا الله دا انده منګړې دي الله دا سناټ کړې دي نو د دې وجهنه الله ته رجوع کړه د بوتان په ریه غیر الله لري الله ته راشه چې کوم الله نعمتونه تاسو ته نو دیتا ویلی کی گی تذکیر بلا نعام امت ویلی کی پا نعما و پنیمتونو بانده فن او نسیت و رقول اللہ کلا قرآن کے کلنا کلا دا طریقہ اختیار کی کلا پا اخیرت سر واسکی کلا پنیمتونو سر واسکی نو قادر اللہ کلا اللہ پیغمبرتا پروائی ہا اندر کئی بنو سر ریپو اگوا سرنگی منگا دیتا آو را علو زلائل دا قبرت خفل تصریف پلکیه بار بار مختلف انداز سرا دلیل بیانول اللہ تعالی فرمائی بار بار مختلف انداز سرا کلا دنور و کمون واس کلا دا اعتبار سرا کلا نعمتون و را ایادول نو مختلف تریکو سرا ای پیانبار دیتا مونگا اگر زلائل بیانو کو قدرته خفل بانده و قدرت قل باندې حضور مهمه یسلیکون دی, دی بیا هم د حق اعتراف کوي حق نه راسی مداسم ماده د ته استعمال ملي کی سرحد د نه چ دلائل موجود دي نبيان د هر خبر دا دا دې احمق تو ده چې انسان سرد وجود د دلائل نه د حق اعتراف نکوي او حق نه مني پیغمبر تعجب کوي د ته په نظر د تعجب سره وایي نو مختلف د مختلف انداز سره بیان کوو او بیان دیاله واستي قل ان ايتكم ان اتاكم عذاب الله ارائتكم مطلب دا ايتاس مينعزال لره یعنی خبر راکې دې زانونه باندې کې ما لفظي ترجمه هدا ارائتكم تاس مينعزال لره ان اتاكم عذاب الله باتا او جهرا کچري تاس بنی نه خپل ځانونه لري کچره راشي په تاسو باندې اعظم د الله باتتن او جهرتن باتتن نو د باتتن معنا هو ناسا پهول شي ناسا مطلب مفسرین لیکل چې په علامات ظاهر ني ایس په د عذاب ایس علامتي ني او تاسو دنیا کې مقتلای एकदम ناسا عذاب راشي کیاره ماده ظاهر نی او جہرت نی په خکارا دا جمک دعذاب دا علامات راشي عذاب خلق مستور وباندوی نی او دا غی مستور روان دی راشي نو کچره الله تعالی پټاسو باندي دا سے عذاب راولي نبی استاسو سخيان یعنی بیا ځان بچکولې چې نو دا الله د عذاب نه ځان نشي بچکولې دلیل وجه دا, دا الله د توحید او دا الله د وحدانیت او دا اللہ دا قدرت نا انکار مگر او دا عذاب چی اللہ را ولی نو عذاب ولی هل یو لکو القوم الظالمون نشی حلاکہ ولی پدی عذاب سرم مگر قوم ظالمان و را مخ خطاب بھی لکی کم عربی خطاب دیتا سو خبر را کہتا پتا سو عذاب را او آخرا کی داو نوی چی هل یو لکو انتم نشی حلاکولی مگر تاغ، انداز اللہ بدل که مخکنه اغیسر مخاطب خبری کولی او دیا اخیر که آئید انداز اختیار که چه نشی حلاکولی مگر کوم ظالمی نو دی کسو خبر دو اشاره یاو دی خبری دو اشاره چه تاسو حلاکولی شن استاسو دو حلاکت وجو سی نو آگی تا اشاره که چه ظلم دی اذا ظلمنا مراد او شرق او کوبر دی زکه دال وی ظلم دی دمو چی دی حقوال بلتبارکی او عبادت الله حق دی نو دال الله حق دا وی ظلم دزکه دال وی بادشاہ حق دی عبادت او بوتا نو کدي ورکایا والله تنبر یو الله شر او ک چې پدیناسا ف عذاب سرا عذاب سرا چې الله تاسو هلاکی نو د مغلی تاسو ګی شرق او کوبر م اودید ته اشارہ ولجرا قانون جن عام ده تاسو سره څه او عناش نشه بس د دې علت ظلم کله مخدم په دا شر او ظلم موجود شي دا الله حل تاسو هم الله حل کړی او دل صح انداز الله اختیار نه کها پهل یه له ک او الا انت نشه خلق ول مگر تاسو دا صح انداز نو الله تعالی نرمه ولا انداز ور الله ير ور او به کریم انداز کې یه را ورکلا یعنی سر خبرو نکلا غایب سر خبرو نو دا دعوتی انداز دیخان دعوت که دا نرکتو منه چه خاما حتب یو کس تا بود نیسی نیگه اشاره آغا تکه دعوت انداز را دا قرآن کریم انداز داره امومی انداز آغا اختیاروی پکار دی چه کم کس کس خبروی نو پخپل اگل نی پوش او کنا کاغی انداز دازه شي چې شیجی مخامخ نو بیا حره که نل اولتا دا آگے نقصانا دیر کی گو دا ایک پایدہ نکی نو دا آیات حاصل داشا پیغمبرہ دیتا اوہ دا تاسو وینے انا لڑکا پا تاسو باندے دا اللہ آزاب راشا او نسا پا آزاب یا بادتن یعنی نسا پا راشی او جہرتن یا خکر راشا داس نی در باندے دا اللہ راشی نو دے بارکیم سخیار دے یا زان بچ کولے شے زان نشے بچ کولے, بچ کولے, بچ کولے صرف اللہ تعالی دے او قد غتین کی اللہ تاسو تباو برباد کئی نو پدے کہ اللہ برحق دے زکا پتاسو کی ظلم موجود کئی شرک موجود دے وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین دے آیات کم مکی صورت تے دے دا مطالباو چه ده پیغمبر تا دا مطلوبی موجزه چه کم مو مطالباو چه ده پیغمبر تا دا مکب پرا حق لیشی آو دا کرنگی ده ده پرا دسونی کورونوی اسمان تاویجی ده هر انسان ده پرا گتاب راڑی ده صرف پریشتی راولی نانسرا نوتا سی موجزات اولی نو اللہ تعالی پده که منصب درسالت بیانیو چه منصب درسالت سده دې آیات کې مراد درې سالت د ماډي خبرې وایي الله یې مون نلی کو پیامبران الا مبشرین و منذرین پیغمبر دی چې خلکو ته زېری ورکې چې کوم نه ایمان را او نیک اعمال کوي ته جنت جوړه وي دیو کاردار دې و منذرین او چې کوم کو ور کوي نه روا کوي اغای تا انذار ورکی اغای دا اللہ نا اویا رئی اللہ تردتا اغای امراولی اغای تا عذاب تا یرولی او چیر کم نیکان خلق تی اللہ تردتا ورہ روان دی نو اغای تا زیری و بشارتو نوار کی اغای پا مضبوط کی مخلوق پا دے دو تریکو سرا اللہ تردتا روان کی نو دا پیغمبر دا دوا منصف ادلتا بیان چھو دو دا ب ایو یو سری وار کول خلق الله تره تر روان دین نور مضبوط شي او چې کوم دا الله نه باغيان می هغه کوی راي هغه لم لار الله طرف تا کی الله طرف تیر روان نور انا د الله او کار نه رد تلیا نه کار بشارات بیانول د جنت او د نعمت رزيري ادا کري دا الله نه دا الله دا عذابون اننا پرمان خلق له يرول ورپسی, ورپسی تکڑا که دو خبری بیانیجی او ورپسی آیات کے با پیغمبر چی کل اداد دو کارکی یو کون تذیری بیانی بالخلق یرائی نو آغی کے دو کسما خلق یو خلقی چی ایمان باڑی اقبل عمل درست کنو اللہ تعالی دا آغی دو پارا دو نعمتون بیانی آدوین بی آغا کون بیچی اگا پا پاک پلنا پر معنی بانی برقرار پاتی چی پیغمبر دم تعلیمات کم ز او کم وعد وعیدی روڑی او نمانی آتو قراؤ کی نو دا غیدی پانعذاب بیانی دو کس مخلق دی پس منظر کی پیدا کیوی جی کل <سؤال> پیغمبر دا قل منصب ادا کی نو تک کس دو کس مخلق بیانی دی اللہ تعالی دا غید سمرات بیانی ماللہ فرمین فمن آمنا فس دا دین روز تو کچا ایمان مالا پا دی پیغمبر بانده پیغمبر چې کمزیری وعد وعید پیانی پاگی ایمان رالو پیغمبر بانی ایمان رالو و اصلحا او پل عمل وکی دے درست تک را نو اللہ فرمائی دو خبری دو نمت بیا فلا خوفون علی دی بانی با خوف و او یه رنی چه اخیرت که دا عذاب دے دا عذاب دے ولا هم یحزنون نه دو دنیا سا شید پسی دی عمجل شی دی که بس قزن او عم په دنیا پسی چې کل او پاد دا دو خبری اغا با دی بان او با دیتنگی دنیا کی اللہ تلا دا نعمت ور کی نیک عمال و برکات کله تلا کلنا کلا او دنیا کی مظاہریں آم تو اصلی دار انجزا چیدے او آخرت تے دا عمال و بدلی با آخرت کی ملاوی نداد آخرت سر لگی دیتی نبت قوف یر بڑی تا آخرت دا انزابونو وَلَا هُمِ اَخْزَنُونَ او د دنیا س نعمت پسیدن پاتشو بلے بالبت دے مال لے اولان دے نبا آغی پسیغم دنش در دن قسم خلق چکم نا فرمان دی واللذین کذبو بی آیات دی اوہا کسان چی تقذیبیو کود آیاتونو کم آیاتونو آغا پیغمبر راولیو کم احکامات او موجزات پیغمبر راولیو داغین اینکارو کن اللہ فرمائی یمس روم العذاب و بیما کانو یک سکون دیت عذاب دما کانو یک سکون په سبب دی باندې چدی مسلسل کې سکو پس کې د حقی د دا نوتل د الله د طاعت او د پرمان برداشتا نه مسلسل وتل مسلسل نه پرمانه کولی ندی د نمازا برسې كلا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم العيب ولا اقول لكم اني ملك دا بیا دنی مختلف یو در مطالبات اغادی آیات کے ذکر کئی اللہ تعالی در آغا مطالبات جواب ورکی چی دا مطالب مختلف وقتونکی دی دل دا پیغمبر علیہ السلام و سلام نبا قولی رنبان مطالب آغا مال مطالب مطالب کو لی لگا پیر علیہ السلام تو اسلام دا ویستار پردی باؤنشی پردی مکر کے پراہ آفنائی کی دی چھنی بھئی گی آو دا سی دا سی اکار دا مختلف نعمتنو د دنیا مطالب د خزائنو دا آغی مطالبی بیتنو نو یہاو مطالبہ دی رید آبا چھے دریس اک بارہ کے مطالباتو چھے پمون بانے دا خوراکن پر حیرہ شیدادو چھے قرآن کے ذا پرد آغی بیانات انشاءاللہ الله تعالی دا غی جواب او کئ پیغمبر دې ته لا اقول لكم عندي خزائن الله زه دا خبر نه کوم دا من صبر رسالت نه ني دا من صبر رسالت کې دا خبره داخله نه دا نه چې ما سره دي دا الله تعالی خزاني ني چې ده کوم خزانو نه الله دې پر کئ دا الله کو قدرت کړي نو هغه دې زما سره او دا هغه دې زما لکي زه کله پیغمبر دې پردا لازمي نه نه چې دا هغه سره دې لري خزاني او ډير مالونه دریم وانا خبر بارکه چې الله تعالی طالب با باندې هیڅ نه خبردار کړي دا هیڅ تاسو نه ولا کوي لکه مثلا طایيږي علم د قیامت نه نو د دې تاسو نه باندې د قیامت بکل قیامت راولا هلکه د دې صحیح علم صرف الله تعالی دا زینور دغه خبرې د پټو خبرو تاسو نه باندې نبی عليه الصلاة والسلام نه کوئی او دا بطور معجزات کو چند خبرې مونږه تظاهرہ کا اجر چې پیغمبر علیہ السلام کا الله په ساو نزرګونه معجزې ورکړي هو عینادن او د نبی علیہ السلام د اسلام سرت عیناد او د عیناد د دی بهدا قسمت مو طالبې کوی قیامت دا نه ځای له ستیاړې کولو خدا بس ذبی او شک او تردید نو دی بهدا قسمت پوښتنه کوله کې قیامت باندې نو اللہ کلا پی رحمہ اللہ سلام تا فرمائی دیتاوه ولا حلم اللہ ما غیب و عیلم نشتم غیب ستم و علیه کئی عیب علم دیتا و علیه کئی سبب نا دیوشیبان دیوشیبان دیوشید تموالتلیش هید علم آئیب پی رحمہ اللہ سلام تا در زرگونی سزن علم و قائد علم آئیب نوالکی هید علم آئیب نوالکی نبی علیہ سلام تا چکم علم و آپ واسطی دی جبریل <عبو> اگر په ستینه الله سره د پیغمبر سلام ذاتي علم نه او ان مه انسان په ذاته خود په پد سرونو باندې متلاشی پاري کې د استعمال نه کی ذاتي علم نو دا موږ نو د نبی عليه السلام والسلام کمالي علمي په اعلى طرف کیو کمالي عملي په اوچته مرتبه کیو او علمي ايب نبی عليه السلام تنه بریلین پر ای خبر کی پغالتا بانده دی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وزیکائی پر ایک دا شرکاو دا کپر خطر را اڈالی جاہلان دی هاں دی دا آیات بدلی دا تکی اصل دا دا باطل پر تو حلق وکار لی نا دا مطلب دا, دا, دا خاص صحی مطلب ولا آلم العیب ما دا نشته عیب نشتا زکا دا پیغمبر پا دا پار دا لازمین دا چه غد دا, دا, دا پیغمبر دجریده پرني چې دا خبرو باندې کوئی زم محمود د اسلام لپاره الله تعالی پیغمبر را لګي پیغمبر دا اړودی درېم مطالبه ده وی ولا اقول لكم اني ملک دیبناویل اسلام او تو کوي زمون په شانته زمون په شان انسان زمون په شان په بازارونو کې ګرځي دی زمون په شان نو سنگ دا سیو انسان چې ارسه که دا بشر پشانده ده ندا پیغمبر سنگه که پیغمبر خو یو پرشتہ پکار دا پیغمبر خو یو پرشتہ پکار دا رابشی نو لسمه سی پارکه اتل لسمه که مالی رسول یا قلقاام وینشی فلسان نو بی بدا خبری کولی نو اللہ پیغمبر قویده براعت بیان که چه ما قلد دا و قلد دا ولا قولو لکم انی بلک ما کله دا پر تاسو میویللی دي اندي ملک جز او پرشتلو چې تاسو د پرشتتو د کارونه ما ملب ک چرسمان ته خجا او دا رنگې دا کارونه او چې کمم د انسانیت د بار نهباروي او د ملائکو به تااقت کدي تاسو ما د هغ ملب کو یا بر فغمبري د هغ سره کار نو دا دا زمانشته زه د در دا نبرب نه د دا ومجد الله خزانانی را نده علم غیب دعوه او نده دعوه کن چیزه پرشته نو پا توله گیده خان پیغمبر ده پر دام زرگی نده چی اغا ده پرشته وی اغا دام زرگی نده چی پیلم غیب ده پوی دام زرگی نده چی اغا سرده دیر معلوم ای ورپسید منصب در رسالت اغا بیانی جی این ات نبیع ایلا ما یوخا ایلائی بس زماغ در دیوٹی ده چیزه اتب دکم جما ته ونه کولی شي د بلشي اتباع نکو نو کاملی طریقې سره اتباع پیغمبر کې موجود دی کانا مليتور وې نو پیغمبر خپل باندي دا الله تعلیمات ماتو باندي عامل وې او فعال تبلیغیتور وې کم احکام باندې روانو کله پلیشي چې دا مخلوق ته ورسره نو هغه په پیغمبر کې په کاملی طریقې سره موجود دی هر مصیبت کې او هر تکلیف کې هر حالت کې د الله تعالی دین نظمات جو تیسو دا نو بیان دا رسالت منصب رسالت این اتبع الا ما یوحا الائ زخو صرف اتباد آشه کم کم چه ما شي کولشی قل حلیستو العاما والمسیر پیغمبر دیتا ہوایا حلیستو العاما والمسیر لون دولیدن کے برابر دی یا اولین دی بدیلہ روان دی نابا کلیو زیتا کر اخری کرو یاو بلختنی سلی ماخه ورا کاږي نو کاند کاند نه خطا شو پکاند به ورغلی کپلخ ته پتاول کید خره کین کاند کی بیٹه करावा خير اوشروتنخ کاری پم خبالنی روان دی یو ویند یو انسان لدین کی اپلار رب نے صحیح انداز سره دی د خیر او د شر سجن ټول ویني نورون او لدین کی کی ډیر وی فرق دی خدا الله فرمای نو د کمن کی کم انسان چې پمنصب د رسالت باندې کویږي چ منصب در رسالت کمه خبر دی اغا مخلوق اصلاح پول کول ل وکلا دالم تعلیمات و عمل پول دی اغا بصیر دی دن کې او چکم انسان داسره چې منصب در رسالت نه پیجنی د ډیرو معجزاتو سرم ایمان نه او ځان نه نوی نوی مطالبه کوي د پیغمبر ډیوٹی نه پیجنی پیغمبر نه پیجنی نه دا انسانونه دي او پیغمبر د ویته وایي اوو او د دن کې او مومن دا برابر نشکے دے اتسمہ افلا تفکرون تاسوولی دا بیان ناور ہے اوپا دیکھے سوچ نکا اصل کے دے اتسمہ اون افلا تفکرون تاسوولی دا بیان ناور ہے چے منصب در حسالت اوڈیوٹی رو پیغمبر ہے اوپی جن ہے اوپا آگے کی نو پتہ ہو لگے رکھا کہ او نیک ولی انسان ہوئی تو دا لازمینہ دا چہرے ماندار ہوئی یا یا عالمیا یا دی ویالي په پټو خبرو باندې کوی پټو خبرو باندې علاوه څوک کوی دی دا چې کوم کسانه کمليان کویږي د ابازی ژوند نو دا مختلفو عملونو سره یا مختلفو اگر حدیثونه په هغه سره معلومې دي ته علم غیب نه ورکیو خدا سره کمال نه رخه کدا کمال وي دا په پیغمبر ته الله تعالی ورته کمال دا چیرې مخلوط اسلاوی شي او انسان پا پلا با دیخ پلا اصلاح اوگی دو احل اتباعو کی, اتباعو کی دا اللہ تعلیماتو اتباعو کینو دا کمال زکا اوام آنم اللہ کامل گنی اسن اصب مسلاً عمل ورسرائی سپٹ شے مال مولیشی دا خبری دا دا کمال خبری ندی کمال خبری دا اللہ تعالی دا دین اتباعا آو دا کرنگی مخلوق اصلاح کلی قُلْ وَيَتَأَمَّرُونَ تُمَآيِنَ تَأْخُ إِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ كَثِيرًا لِيَنَأْتَانَا سَمْعُكُمْ أَوْ يُرِيدَ السَّمْعُ أَوْ يُرِيدَ الدَّنَا وَقِيلَ أُرِيدُ لَنَا شَيْءٌ قُلْ سَمْعٌ أَوْ يُرِيدُ تَلْكِيلَ كِيدًا مَذَارَّهْ أَمُرَاتٌ نَدَ أُرِيدُ زَيْنًا إِنْ يَرْغُبُونَ وَأَبْصَارُكُمْ أَوْأَخْلِ اسْتَرْجِسْتَ وخاتمهم نور و علائق الاول بيكون فضل استاد باندې بیاشین کجن بالکل زون باندې شوه پر الله و من الہ غیر الله من سوغ ذات الہ من الہ سوغ بل الہ غیر الله الله ونظر او ربیان براتی بنا سر ریب ال آیات سرنگی مونگ دیتا بیانو بار بار آل دلائل کو قدرت بل سمم همی اسکی پونا دیبیان همی آناس که دحقنا کلو آئی بیان ایتا سوین احزان لرا اِن اتاکم الله اللہ کجر راشتا استاذ عبداللہ بغتتاً لاسافا علامات ظاہر نہیں او جہرتم یا پختارا باندے علامات ظاہر وی حلی احلقو الا القوم الظالمون نشی حلقا ولی مگر قوم ظالمان مشرکان وَمَا نُرْسِلُ مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ أَلَّاوِي مُنْدِلِي قِلِبِي عَنْبَرَانُ لَرَا إِلَّا مُبَشِّرِينَ مَقَرْ زِيْرِ وَرْكَوْنْكِ آجَا تَرَاجِ إِمَانِ رَوْلِي وَمُنْدِرِينَ وَيَرَوْنِكِ كَا فِرَانُ لَرَانَ فَمَنْ آمَنَ آجَا جِمَانُ رَالُو وَأَسْل فَلَا خَوْفُنَا لِهِمْ نَبَوِيَ رَبَّدِي بَانْدِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَنَبَدِي غَمْ جَمْشِي وَالَّذِينَ <سؤال> كَرَّبُوا بِآيَاتِنَا او آکستان جئی تقذیب کئی بِآيَاتِنَا دَایَتُمُ سَمُنْگا يَا مَسْتُعُمُ الْعَسَابُ مَسْتَبَكِ دِيلَ رَا او بارسی دې دا دا تا ناداب او اذاب د مکان یو سکون په سبب ته دي کان یو سکون چې مسلسل وي ته د حدود د الله نام اوله لا امر علی اقول لكم ان خزائن الله زنوان وان کا ستا دا داون قوم زبرین دې خبر نه چې دا داو خزائن الله چې مازر خزائن د الله دې ولا عالم العباوز نقويقام بخيبه بانه پاكو خبره بانه ولا اقول لكم اني ولا اقول لكم تاشتا اني ملكن جزفرشتن ان اتبعوا الا ما يوحى اليه ان اتبعوا ذي امانكم الا ما مغرده اغسو يوحى اليه تيوحي كلش ماتا زمان مرسد اځما ریس منصب سر دکره د وحید تبع قول ایت ان هل یستوی الاعمى والبصير آیا برابر آیا برابر دی ول والبصير ولونکو یعنی هرڅ د برابر نو دا ترنګي مؤمن کافر او ګمرا او دا ترنګي تابعدار انسان دا برابر افلا تفکر افلا تفکرون تاسو سوچنه کوئ یا و یا ولینا خو بینیا بو خدای متین رحم الساکین یا ارحم الرحیم یا اللہ دغه نعمت ترا کړی دی اللہ دسپره نعمت ترا کړی دی دا دغه نعمت دی یا اللہ درو مختلف زینو کې ان قرآن کتابه ان کلی د دینه نعمت نشته دغه جو حدیث کې راځي چې او کس نه الله ستر دی او استال الله <سؤال> په جنت ورکړي یا اللہ دغه نعمت اوغه دغه نعمت او دژو الله دغه نعمت کریم خدای د زینو دا نعمتونه کریم خدای تعالی را کړی الله دې شکرې توفيق عمره نصیب کړي يالله صحیح سي استعمالو استاد حکوم مطابق يالله داغي توفيق عمره نصیب کړي کریم خدای رزدا سي وخرانول زمون به زمون سو جا کوه هم ختم شي سترګو نظر ختم شي يالله دا ودونو حق د اورې دوه ختم شي کریم خدای دې نمو وسره يالله کریم خدای د نعمت زمون د قران له پیغمبر دا حديث سره کار استاد رضا د پاره يالله ته استعمال يالله رازي شيخ بدر الله عليه